Zəbur, birinci hissə, birinci məzmur Pislərin məsləhəti ilə getməyən, günahkarların yolunda dayanmayan, Rişxənçilərin arasında oturmayan insan nə bəxtiyardır? O yalnız Rəbbin qanunundan zövqələr, gecə gündüz bu təlimatı dərin düşünər, Axar sular kənarında əkilən ağac kimi Barını mövsümündə verər Yarpağı solmaz Etdiyi hər işdə uğur qazanar Pis adamlarsa belə deyil Onlar yelin sovurduğu saman çöpünə bənziyər Buna görə pis adamlar hökum günündə Cünahkarlar salihlərin məclisində dayana bilməz Çünki Rəbb salihlərin yolunu qoruyur Pislərinsə yolu Onları ölüme aparır